Панотець давно пух і хріп, аж вікна дзеренчали. Як-от забаглось дівчині подивитись на свою вроду? Чи справді вона така хороша, як думала снижком, що аж всі зглядалися? Чи є хоч крихітка тієї краси, що придумала собі? Тихесенько підняла подушку, щоб батька не розбудити, встала і глянула в дзеркало. І побачила, що собою була чорнобрива, повновида, коса густа, світліше від брови, губи складні, живочервоні і лиця аж горять. Нічого, думає собі дівчина, я таки непогана, тільки загоріла-загоріла. І притьмом побігла до скрині. Прийшло їй в голову подивитись на себе ще в убранні. Недовго треба було чепуритись, бо не знала ні тих мод, нічого. Надягла нову спідницю та хусткою застелилась і стала перед дзеркалом, подивилась. Постій, каже, ще причешусь. Достала самоділкової помади з-за шафи, розчесалась і заплилась в кулку. Та й знов до дзеркала. Взялась в боки, постояла, подивилась та й назад обернулась і стала общупуватись, та аж сплюнула. «Чого, яка же така молоденька, та й рум'янцю мало? І ну щипать лиця!» Насчіпала Не до несхочу і сіла, моститься. Як-то їй сісти, щоб ширше було, як міну прийняти, щоб краще було. А на лицях аж синці знати, наче муравиця повиступала. Якби за годинку перед тим Мася побачила, що хто робить такі штуки, сама просміяла б, а тепер ось як. Нагадав, кажуть, козі смерть Лиця горять, зате гарно їй здається, зате хороше Щоб панотець не кашлянув, обертаючись на другий бік, бо один вже заболів Томася ще сиділа б та пишалась А так опам'яталась і втікла в сіни Соромно небо зістало себе самої Зачиняючи двері, зничів я глянула на руки А руки-руки, каже Шерсткі та чорні, і здумала полоскатись Візьму, дума, висівок та витру добре Так витру, щоб аж злізла ця товста шкура Тоді білі будуть і хороші Фе, які тепер погані, наче в молотника. Так думаючи, рушила в пекарню висівок шукати Та йдучи спіткнулась на корито І аж у долоні плеснула Лишенько, моє каже, а кабани, певно, аж ревуть у сажі та хучій засікач. Де-те і панство ділась, і де-те бажання білих рук? Січе дівчина, а коси розмотались, і мушки лізуть в очі. Поправила і знов січе, а волосся знов розкудовджилось. А бодай того панування ніхто не знав, каже. Доїли ж ви мене живих печінок. Цебто на коси сварилась. Не буду більше так заплітатися, хай йому цури все лихе, тільки й роботи, що поправляйся». Надвечір прийшла мати з поля і не нахвалиться. Сама трудяща була дбайлива, той любила, хто робить добре. Почув панотець голос жінки, прокинувся, позіхнув, а мам. Та й сів, поводив очима, чи нема води рота виполоскоти, і гукнув Масю, зараз, татку, озвалась вона. Води і мені дай. Як вродилась дівчина з кухлем в руках, став панотець пити, а Мася й каже вам треба було мамуні, вже прийшли. Набравши води повен рот, панотець не міг поспитатись словом і тільки міною показав, що питається, і загувки зніс. Далі встав на ноги, розхристаний, нечесаний, тільки в шматті, і пішов на двір. Мася пішла в пекарню, на порозі зустрів він паніматку, що горщик весла. Хм-хм, загув, показуючи рукою, що ніби зійди на бік. Посторонилась пані матко, а він чвиркнув водою через поріг, застогнав і питає. «Чи не маєш серце, що смачненького з'їсти?» «Та чого ж тобі?» «Та так, чого смачненького?» Відказав, чухаючись однією рукою, а другою держався за отвірок. Через годину панотець затирав сметану зі свіжим сиром, випивши чарку оковитої. Такий добре підобхавши кишку, він згадав і пані матку, гука. «Попаде! Попаде!» «Та чого там?» – озвалася вона. «Іди серце їсти!» «Їж-їж», – каже попадя. На тім і скінчилось. Вклав панотець півбуханця хліба та мисчину сметани з сиром, надяг підрясник і потяг за ворота, зуставши мухам долизувати в посудині. Вже пані матка із робітникові вправилась, і все, а пан все ще не було зо двора. Ми себе забули і зі своєї мови цураємось, а шляхтичі хоч які-то вони на поділлю. Ні нашим, ні вашим не цураються своїх звичаїв, не соромляться. Та ще й мало вони думають, що наша правобідська сторона – то Польща. І так діла повели, що там зовсім взяли верх. Якби в нас наука друга, а так і не диво, бо сліпому що? Скачі борів, він іскочить та в дуб головою. Хіба старі паноці свого не цураються? Та й на них добрі сільця понаставляли. Ще й не так на самих, як на їх дітей. Отець Гервасій вчився по псалтирі і вийшов паноцем простим, людяним, почувався українцем і держався староосвічений. Та не знав більше світа, що в вікні». Розсолинський загнуздавши його, і сам того не тямлячи почав огульну роботу. То на це, то на те подивляться в розмові, то на світ, то на світові потреби сьогочасні, і більше і більше, звели й на дітей. «А що, ксензе?» – почав пан. «Чи ви учите своїх дочок?» – «Я не знаю». «А як же вчу?» Старша вже по книжці молиться, корови доїть, а їсти, як зварить, то не від'їсишся. «Ха-ха-ха!» – почав пан. «То панна Марія корови доїть, їсти варить? Ха-ха-ха!» «То це в вас наука? Та це тільки мужикам пристало, а ваша дочка-панянка, як таки можна? Як на шпильки посадив би бідного пануця з червонів не борак, і каже...» А доїть дочка корова, і вівці навіть доїть, і їсти варить, ге, додав. Ви не знаєте, мосьці пане, що моя дочка права рука в попадді, навіть і за мене інде справиться. Як стане роя збирати, то наче зуби з'їла в пасіці. Добра дитина. Ха, ха ха ха ха і знов засміявся пан, рої збирають. Хіба у вас пасічника нема? Та нема ж. «Чому ж було не сказати?» – заговорила пані. «Та я і згадував колись, тільки не для того, щоб просить», – говорить панотець, і як заєць між хортами, так позира на субесідників немов питає очима. «Хіба це що?» – немов каже, «така й моя мати була, така й теща, така й жінка, така й дочка вдалася. І баба, прабаба така ж була. То чого ж тут?» А серце йому так і тьохка, наче яке лихо чує. Отець Гервасій нічого так не боявся, як Божої кари, за недолю дітей. І неба їм прихилив би, та був тяжко лінивий. То все відкладав, та й відкладав. Я думаю, почав далі пан, що ваша дочка і по-польськи не вміє. Та ніж, каже пан отець, це мені не диво, заговорив пан. Ви нігде не буваєте, нічого не бачите, що в світі діється, як і діти ваші. Той дочку свою провадите, як вони своїх Тепер не той світ настав Тепер як по-польськи не вмієш, то куди? Ні на торг, ні в гості, ось подивіться І почав вилічувати попа за попом, що дітей повіддавали в науку І дома балакають все лиш по-польськи То чого ж ви ждете, додав Хочете, щоб ваші дочки і посивіли в дівоцтві? Кого ж Бог каратиме за їхню недолю? Спроквола добираючись, заплутав паноця, як павук муху. «Спасибі вам», – заговорив він, – а сам як не плаче. «Спасибі вам за добре слово», – і поклонився. «Дайсь Бог осінь, безперемінно відвезу масю, а ті ще підождуть». «Здайтесь, Ксьонзе, на мене. Я вас люблю, шаную, то й схіттю візьмусь відшукати добру вчительку». Для ваших дітей і я не менше за вас щастя бажаю. Ага, може ви чували про паню Печержинську, заговорив далі, мов би здогадавшись. Що в Тернівці? Еге ж. Та чув, тільки дотепна вчителька перебив пан, вміла я і особа засна. Я сам її знаю і компанію там панна Марія матиме, бо в дітвори в пані Печержинської чимало в науці. Сказано дотепна вчителька. «А я – ксьондзюню. Там сам буду на Спаса, на ярмарку і переговорю, щоб недорого з вас взяла». І знов подякував панотець за доброчинність і пішов додому – Твердо віруючи, що всі предки його були хамство, дурні, не знали добра і не варті доброго слова, що попівна, як не вміє по-польськи, то не варта й того, щоб на неї сонце світило. І тяжко йому було, що дав дочці вирости до 14-го года, а не навчив і слова сказати по-людськи, і молився: "Господи, прости моєму невідінню". Он тоже сумував так додому дому дочі, а на вечір знов потяг до двох на пораду. Ніхто не бачив, як отець Гервасій вже на цей раз вертався з двору. Чи смутний, чи веселий. А за ним два дворяки йшло. Один ніскошик з огірками, диню і кавун, а другий пляшку вина і дві рому доброго. В руці у паноця ще був квиток на три сажні дров. Квиток треба показати лісничому, де є, а де нема лісничого, то лісному отаману. В квитку пишеться «Скільки хур дозволено вивезти, кожна зазначено онником, скільки хур вивіз, скільки онів проколе отаман». Поставивши отаманові око горілки, а козакам друге можна вивезти втроє і вчетверо більше. «Квиток до ліса – великий подарок для попа, де все під панами, що як не купиш, то й кілка ні з чого затисати». І рад був отець Гервасій, що пан так роздобрухався, і йшов, вилічуючи, скільки треба дати козакам, щоб вивезти ліса на клуню. Ще тепер, від літ десяти назад, пан повинні мати хату з громади, а тоді все своє, а де його взяти? Дав пан отець по чарці горілку дворякам і відправив, та й став гукати. «Діти, попаде, новина, Новина! Айдіть на суди!» Яка там новина, озвалась попадя, діти вже сплять. Кавун, диня, огірки, почав панотець. Дайте мені кавуна, дині, огірків, почала Текля, прокинувшись. Нехай вже завтра, озвалась пані матка. Завтра, сказала Текля і знову заснула. Глава друга. Все йшло як треба. По косовиці жнива наставали, як і щороку. Хазяїни нарадуються, що Бог благословив їх працю. Та що ця радість, порівнявши до того, як радуються духовні школярі перед цим часом? У них аж приповість склалась. Настане май, опуки грай, настане юнь, на ігри плюнь, настане юль, книжки стуль та додому сусуль. Та як їм і не радуватись? Завезуть дитину хоч не в далекий край, а все в чужу сторону і покинуть на Божу волю в руках учителів-мордуванців. «Сохне, в'яне дитина, всі мізки йому висушать, то як настане та благословенна пора, той розпуск, так що рай, тут рай, чистий, рай правдивий, само царство небесне не дасть такого блаженства. А ще для дитяти, що з роду не бувало далі свого сінокоса або хутора, як ще єсть, скакав Антосіо на кирика й улити, та як іще скакав». І другі скакали, йдучи з класу, після публічного екзамену. «Чуєш, робосинський, га, озвався той, а підеш проти підводи? А ти? А як ти підеш, то й я. А я піду, як і ти підеш. Добре, то приходь же». Так розмовляв Антося зі своїм земляком, йдучи один від одного насажень десять. І пустились бігти в долину, лиш поли мають та чоботи лопотять. І вся школа бігла. Не один і книжки порозсипав. Та куди тут до книжки? Хай її миші їдять. Це діялось у крутих. Крутий місто на Поділлю, в Балтянськім повіті. Стоїть воно на двох горах і має дві церкви. Лівобіцька і правобіцька Україна – то все один край. Одні люди і одна лиха доля. Та хто не був по цей бік Дніпра, жодної тями немає просьогобіцьку Україну. Хто не був по той бік, не знав України того Тогобіцької. От хоч би і міста. Лівобіцькі міста для правобічан здаються селами. Не більше, бо там тежні ось які. подивимось на крути. Крути мають в собі дві парафії – міську і другу, де нема жодного єврея. Як їхати від Кодими, то в'їжджаєш в міську парафію. Довгенько треба сотись проміж хати й хатки, нім доберешся до міста. Місто то саме чоло містечка, по самій середині чотиригрянський плац, де ярмарок стає. Кожна сторона цього плацу впирається в ряд самих лучших домів, всеєврейських. Нема в цих рядах жодної хрещеної душі, хіба єврейська наймичка або хто ночує. Тут мало не кожен дім з заїздом, а постояльних дворів там із зазору нема. Бо що заїзд, то й постояльний двір, а з заїздом, мовляв, мало не кожен дім. Кожен ряд домів там зветься перія. Це поздовжня перія, то поперечна». Це саме чоло міста. Тут найбагатші купці, тут крамниці і усе. Серед плацу колода стоїть. За главними періями, чим далі від міста, дімки все дрібніші, євреї все бідніші, все більше неохайності. Як іти та йти, то кинеться в очі, що видиш на пусте місце, де ні однісінької хати. А там знов починаються забудинки і всі на другий штиль. «Де двірок стоїть, де просто як сільська хата? Це вже пішли хрещені люди. Там всюди і нігде нема того, як в правобідській Україні, що живуть мішма, що й не пізнаєш, де єврейська хата, а де не єврейська». За містом денебудь особий плац, де також стають ярмаркові вже з кіньми та з товаром, цей плац зветься Торговиця і ділиться на кінську торговицю і на волову торговицю. Кому що завгодно купити, так і знає, куди вдаритись, де чого шукати. То таке місто круте. Поза містом живуть хрещенні люди, і місто, наче в Загорожі. На захід сонця поза місто йде поперечний яр, і яром вода слезить. Цей яр сходиться з повздовжнім, що ділить крути на дві половини міську і неміську. Ті кутки, що за містом та за ярами, звуть ця магала та магала, нібито ця сторона та сторона, де хто живе, ту сторону і зве, ця магала. Класи біля міста стоять на Косогорі. Як вийти за ворота від класів, то на ту магалу повертають в ліву руку і в долину. Сюди-то і бігла школа ото, мовляв я. Славна церква на тій магалі. Будував її князь Абомелік і не жалував грошей. І в хорошім місці поставив. Обібрав круту гору, що до Балти по їй дорога лежить. Вирізали плац на цвинтар. І вигнали храм божий на диво-дивні, на весь край. Церква крижова то зветься, а замість притворів – піддашки на товстих мурованих стовпах. Що вже повироблювано городі збою, то ніщо й казати. Долівка камінням виложена, плитами і до даху так високо від землі, що торкни чоботом, то так і піде якийсь голос – не луна, а задзвенить «трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр із трьох сторін такі піддашки. На кожній хрест, білою бляхою обкований, а самий дах червоний. Посередині, де вони сходяться хрестом, баня виведена скругла гранчаста. Одна гранка більша, а друга менша, і на кожній більшій гранці вікно, а на меншій замість вікна – маняк з чорного мармуру. Кажуть, проміж вікнами по чотири стовпи, а над тими стовпами сама баня виведена, та ще й не остання». А на великій бані шия, тож з вікнами вже з білої бляхи маняки і тож зі стовпами. На шиї голова, там маленький перехват і зверху яблуко, а на йому хрест стоїть. Тут дах критий білою бляхою, і як сонечко сяє, то він так і миготить, наче сріблом сипле». Гранки тепер помальовані, що в сіре, що в зелене, хоч по-китайськи, проте якось до смаку. А тоді були тільки в сіре помальовані. Любо оком глянуть на цю церкву. Здалека здається, що вона на воздусі стоїть. Так вище хатів і будівля якась легесенька. Незважаючи на те, що церква чимала махиня, а здається легка така, аж вгору зноситься. Мов би летіти хоче і тільки жде. Нім помоляться добрі люди, а там і вознесеться. І всередині церква хороша, багата і малювання дороге, святі, наче живі стоять, а над головою, над креслатим ліхтарем Дух Святий, і не так, що як проміння там то вдатне змальовано. От як після дощу, коли хмара за гору засувається і сонечко от от має вигріти, то по небі якраз таким промінням стріляє. Як тут круг Духа Святого змальовано, а золото в церкві аж капає».